Castelul clădit pe apă Scenariu radiofonic de Costin Tuchilă După o legendă lituaniană Lui Ghetemias El are să ajungă viteaz mare Și are să-ți nimicească puterea Smărcurile Și tira cleioasă Se vor preface În pământare, În pământ bun Pentru oameni Pascăruioasă Eu sunt stăpâna Mlaștinilor și -a lacurilor. Nimeni nu-mi poate lua puterea oricât de vitează ar fi. Stăpână, scapă de Iuri! Scapă de Iuri! Feciorul regelui Ghedeminas! Stăpână, scapă de Iuri! Scapă de Iuri! Feciorul regelui Gedeminas. Măria ta, măria ta. Te-am căutat la țărmul mări Te-am căutat în lum și în lat pe pământul bălților oh, De când a murit doamna țării Prea ai prins gustul singurătății, măria ta Ai chipul palid Da, nici mei curteni Am prins gustul singurătății of, of. Dar acum, pentru că m-ați aflat aici În acest hățiș de luncă O să vă împărtășesc taina mea Ascultă, măria ta Când prima rază de soare mi-a atins genele Am văzut o fătură frumoasă Cum alta nu se mai poate afla pe pământ A trecut dănțuind și cântând atât de aproape de mine Încât i-am deslușit chipul și privirea mândră Mi s-a părut oare sau i-am atins traiul? Maria ta ai întâlnit-o pe fata pădurii, copila se arată rar oamenilor Ei stă cu bunicul ei în atâncul codrilor, dar nu știm locul, Măriata Se spune că bunicul ei e un copac cu crengile ca șerpi Iar rădăcinile îi sunt înfipte în pământ ca niște gheari da, Nu da. poate fi departe, trebuie să o caut și să o găsesc Da, Măriata văzut cu ochii frunzarului meu, când treceai cu alaiul prin codri. Stăpân al pădurilor, eu sunt regele acestui ținut al bălților. Țara mea este atât de mare că n-am ajuns încă ai cunoaște hotarele. Te știu, Gedenia. Puterea nu mai este însă de niciun folos de când am văzut-o pe fata pădurii. O cheamă nere. Dă-mi o să fie soție, voi ști să-ți cinstesc anii. Mă aflu la reacul Gherinas. Cât Îți voi, voi spune... Atât că se poate se spune Dintr-o taină Dintr-o taină? Da Pentru că Nerys El... E legată prin jurământ Să trăiască Numai lângă mine Să nu se mărite Niciodată bunicule tu nu-i poți da decât singurătatea pădurii. Ascultă, Geremnas. Nu de mult ne-a împărată și copilăroasă, s-a avântat în Ținutul mlaștilor, unde se țin lanț, bălțile și lacurile. Copila nu știa că stăcâna Mlaștinilor. A dat poruncă Să fie îngropată Sub glodurile Cele grele S-a rugat de iertare Și stăpâna Cea hâdă S-a învoit punându o să jure Că n-are să se mărite Că are să fugă de oameni Și are să trăiască Numai lângă mine În scorbura acestui trunchi. Minţiţi-ne, trebnicule! Nu, Tu nu vei izbuti să sfărâni legământul. Dar, ca să ți arăt că sunt binevoitor, să vii când va fi luna cât pâinea rotundă și coartă. Atunci stăpâna naștilor stă ascunsă și umiltește. Care ți-e vrerea, Nereis? Stăpână, mi-e drag, L-am văzut într-un hațiș de luncă, iar el m a atins traiul. Ți-ai pierdut mințile? Nu! Stăpână, Stăpână, Gede Minas, a venit să mă pețească la copacul străbun. Dezleagă-mă de jurământ! Desleacă mă de jurământ! Să de te dezleg! Niciodată oh, te, te voi scufunda În adânc Te voi scufunda În adânc Stăpână, dezleagă-mă Niciodată Stăpân Stă Stăpân a mlaștilor Și a lacurilor Dacă n-ai să scapi. De feciorul lui e terminat El are să ajungă Vitează mă să-ți mințească puterea Dacă vrei să te dici, Cerei lui che te de iubire. Ce să-i cer? Spune-i că -i vei fi soție dacă-ți ridicăm un pe lacurile mele. Chiar în mijloc. Te-am arătat însumi. Oh, stăpână! Stăpână de acolo nu poate călca picior de om! Oh, insula e numai amăgire cu stufăriși și vine broaște și șerpi Dacă vrea tot din adinsule să-i fi mireasa, să-ți facă un castel pe apă Un castel cetate clădit pe apă <laughs> Să-i ceri, ta, de -o săptămână meșterii pe care mi-ai cerut să ți aduc ostenesc în mijlocul lacului. Va fi cel mai frumos castel, vrednicii mei curteni. Îl voi numi Castelul de pe apă. Ostenea o e zadarnică, Maria ta. Căci insula nu-i decât o plămadă de glod și în putre putrede Oamenii mei au cărat pământ și l-au bătătorit Au așezat lespes de piatră Dar tot ce ridică peste zi, mlaștină lași din noaptea Așa e, Maria ta. Dacă e așa, vreau să-i vorbesc lui Nereis Nereis, da? mi-ai cerut ceea ce nu poate face nicio putere omenească Încearcă, Maria ta. De -o săptămână mă frământ împreună cu oamenii mei. Am adus meșterii cei mai pricepuți, dar truda lor a fost zadarnică. Maria da? Ce ce e asta? Ce taina? Noi mai mai numaiu și la tai vremenas! Ziggările ce sânge de om, un tânăr în gropat de viu la temerie! Un tânăr gropat de viu la temerie? Măriata! Măriata! Oamenii mei sunt la capătul puterilor! Au muncit fără cruțare. Oh, glodurile, glodurile în totul, Măriata. Hotărăște-te, Măriata, să-i dăm temeliei prețul cerut, Să nu rămânem de ocară. Dar Nu-i prea mare prețul. Vom ridica un castel fără seamăn, Un castel care va pluti pe ape, Măriata. Să vină fecioarele din palate și colibe, Gătite ca și cum ar fi miles. În brațe să aibă flori, Si se poarte coroane. Apoi pregătiți arcașii. cea pe care o vor nimeri să fie sortită morții. Oh, oh. Stăgeții l-au nimerit în buchetele de flori. Măi încearcă o dată Marietă. Ta. ta, să vină feciouriță din ta. Vă voi îndeplini dorința. Să fie aduși cei mai mândri feciori. Printre ei să se afle și Iuri Mai e singurul tău fiu, Maria. Tău. cine cere să cere să-l supui încercării? Dacă el va fi cel ales de soartă? Pre, pre, pre, pre, pre, La la pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joc ta sămbe de numărul lui Yuri Yuri, iată-l. Viațile se stalem. Înainte de a merge la moarte. îngăduiți mi să le vorbesc mamelor, surorilor și fecioarelor care se află aici. Să mi se răspundă la trei întrebări. Ce este mai ușor? Ce este mai dulce și ce este mai tare pe lume Ușor este fulgul Dulce e mierea Tare e piatra Nu, nu, nu Eu gândesc altfel Ușor e pruncul pe care mama îl poartă în brațe Dulce e laptele pe care pruncul îl ia de la sânul celei care îl hrănește Dar mai tari ca piatra sunt inimile celor care lasă un tânăr să fie zidit la temelia unei cetăți Preț pentru un cu o zgripturoică Așa e, așa e, Iuri, are dreptate, iurii, Nu ți-l dau pe Iuri, din fața mea stăpâna smârgurilor, îți dau nu-mi poate lua putere. Am să-l fac sgrânțe. Eu sunt stăpâna. Da? Acum să te văd hribțorecă. S-a împlinit zorocul, ai pierdut, stopă până la mânaștinilor. N-au mai rămas din tine decât o cramadă de strânțe și o bată de veni. Măria ta, să îngropăm aceste zdrențe la temelia castelului. Măria ta! Apa s-a retras în adânc. Mlaștina s-a uscat. Din ostrovul mocirlos a răsărit o grădină. Meșterii au așezat temelia pe insulă. Va fi un castel cum nu se află altul pe lume. Nereis? Da, Maria ta. Vrei fi soția mea? Maria ta. privește Curajul și iscusința lui Iuri, unicul meu fiu, au risipit blestemul acestor locuri. Hai, dar o corabie care plutește pe apa neclintită a lacului. Zidurile înalte împăr targe, iar crenelurile pânze rotunjite de vin. Merezi. Corabia ce pare că putește pe lac este castelul clădit pe apă. Ați ascultat? Castelul clădit pe apă. Scenariu radiofonic de Costin Chilă, După o legendă lituaniană Distribuția a fost următoarea Ghedeminas, regele țării bălților Mircea Rusu Iuri, fiul regelui Cristian Iacob Primul curtean Mihai Niculescu Al doilea curtean Ion Cudeanu. Nereis, fata pădurii Monica Mihăescu Izma Stăpâna mlaștinilor și a lacurilor, Gabriela Baciu, Copacul străbun, Valentin Teodosiu, Broasca, Ioana Chelaru, Lăcusta, Alina Ristache, Asistența tehnică, Florina Verdeș, Regia de studio, Janina Dicu, Coloana sonoră, Micnea Chelaru, Regia artistică, Vasile Manta.